Belső közlés. Dal és szöveg kézből. A szerkesztő Páimárk Belső közlés. A nyelv olyan jelek halmaza, melyek értékét a többi jeltől való különbségük határozza meg. Emellett a nyelv olyan szabályok halmaza, melyek segítségével a véges számú elemkészletből végtelen számú megnyilatkozás állítható elő. Nézzünk egy példát. Adott egy alany, apám, ideális alany. Nem jó, nem rossz, nem kicsi és nem nagy. Teljesen átlagos, általános alany. Homloka van, szemei, két keze, szája van. Körbe vesszük különböző tárgyakkal. Kanapé, asztal, lámpa és a többi. Egy alany és a tárgyai. Eljutottunk a mondat magjához. Ebből kiindulva már aztán bármi, bármiről elmondható. Apám a kanapén ül, reggeliét kavargatja, eszik, tévét néz. Most már bármit megtehet. Helyezzük el térben és időben. Például egy könyvtárban, kora délután. És mondjuk, apám egy könyvtárban dolgozik. Dolgozik és figyel. Apám mindig figyel. Mit figyel most? Apám egy lányt figyel. A lányt Katának hívják, a könyvtárba jár tanulni, és apám szerelmes belé. Sokat figyeli a lányt, de nem tudja, mit mondjon neki. Pedig mondatot alkotni láthattuk, milyen könnyű. Kata most is, mint mindig, fél hatkor elindul, és apám ott marad egyedül. De ez a mai nap úgy tűnik mégis más, mint a többi. A ma talán megszólítja a lányt, akit tezen túl édesanyámnak fog hívni. Itt a lehetőség, itt az alkalom. És ez itt, hogy Halotti beszéd, nekem Budapest, Szabúr, úr, Benzinkút. van valami furcsa és megmagyarázhatatlan filmcímek, fiatal filmesek filmjei. Enyedi Üldikó és Mátti Tibor két éve végzett, nagyon tehetséges és ígéretes osztályából, két fiatal filmrendező, a más vendég. Ferenci Káron és Szeller Péter. Az elhangzott részlet Szejler Péter vizsga filmjéből, a bevezetés az általános nyelvészetbe, hallottunk egy rövid részletet. A rövid zene pedig a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmből volt. Főszereplője Ferencikáron, aki maga is filmrendező. A filmet a jövő héten mutatják be a mozik. Tehát ma film minden mennyiségben, nyelv, zene és film közötti átjárhatóságok. Én Marton Éva vagyok, tartsanak velünk! És következik még egy száma, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című filmből. Ez a busz után Futók. A főszereplője Ferencikáron a rendező Reisz Kábor. Műsornak két vendége, Ferenci és Szeilár Péter, fiatal filmrendezők. A jövő héten kerül bemutatásra, a valami, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. A rendezője Rez Gábor, egyben operatőre is volt, és forgatókönyvírója is a filmnek, aki szintén osztálytárs volt. És egy picit hagyj kérdezek erről az osztályról, hiszen erről az osztályról nagyon-nagyon sokat lehetett már a végzés előtti időszakban is, Hallani, illetve amikor elkészült 2013-ban a sketch filmsorozatok, akkor leginkább arról, hogy ez egy nagyon összetartó osztály volt. Kettőtök esett a választás, az majd később kiderül, hogy miért ti kettőtöket hívtunk be, de hogy milyen volt ez az osztály, vagy mit adott ez az osztály, hogy azok a filmek mind elkészüljenek, amiket most, illetve a múltban csináltatok. És talán először kérdezem. Péter. Pétert. Jó estét kívánok! Én nagyon-nagyon szerettem ezt a közösséget. Szerintem egy elég jó csapat volt. Összetartónak nevezhetjük, de, de minden esetre azt látni kell, hogy azért 8, 8 rendkívül különböző ember volt. Tehát, Hiszen bocsánat, ez ég... egy rendező, illetve egy óparját tőri osztály volt. Igen, most a rendezőkről beszélek, de hát az operatőrök is igen elég, elég széles spektrumát villantották fel a személyiségeknek, vagy a <gül> zavaroknak. <személyiségzavaroknak>. Igazából <kül> tehát mi nekünk nem ez volt az első sketchfilmünk, hanem a harmadik vagy negyedik, amit így a, a főiskola alatt csináltunk. Minden évben ez valami mánia lett, de minden évben azzal kellett szembesülni, hogy hogy ez a nyolc ember, az mindig nyolc fele húzott. Tehát ilyen szempontból bármennyire is összetartó volt, a csapat sosem konfliktusoktól mentes. Úgyhogy ez, ez tehát, ö, voltak, és vannak is komoly törésvonalak ezek mellett, de, de azt tudni kell, hogy, hogy egymás munkáit és egymást ö, messze menőkig elismerjük, és és igazából a, a nagy, nagy részével, nagy része az osztálynak az jelenlegi személyes szinten is összetart. Azért is kérdezem, mert hogy többek között van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film, ami amúgy Kárló Váriban debütált még valamikor júniusban, az is egy ilyen közös munka, és hogy azért készültek közösen, mert annyira egymás nyelvét megszoktátok, és hogy fontos, hogy együtt dolgozatok, vagy pedig Egyfajta olcsósítás is, hogy beszálltok egymás filmjeibe. Tehát az az átjárhatóság, hogy szinte mindenki mindent csinál, az minek köszönhető? Ö, jó napot mindenkinek, ö, vagy este van már. Tehát Prenci Káronnal ki most megszólalt. Igen, igen, én vagyok Áron. <kül> hát az van, hogy, hogy ugye csóróság van, sajnos, és... Ö, és muszáj, tehát, hogy ha valaki akar valamit csinálni ebben a kis közegben, és, és, és, és el akarja kezdeni, akkor, akkor kénytelen vagyunk egymás farkába kapaszkodni, úgyhogy gabinális ez volt, a, szerintem az elsődleges indok. Összetoljuk, amink van, aztán lesz belőle, vagy valami szép, vagy valami ronda, azt nem tudom, majd eldöntik a nézők. Ez amúgy köti valamennyire a kezeteket 2013 ban és talán az volt az első nagy áttörésetek, bemutatták a ti közösen elkészült filmeteket, a sketch filmet, nekem Budapest, és akkor Enyedi Ildikó azt nyilatkozta erről, hogy a végzős rendezőosztály diplomafilmének finanszírozását elsöpörte a filmszakmai átalakulás vihara. Tehát mennyire köti meg a kezeteket a filmben való gondolkozásban, amikor elkészítitek, az, hogy ilyen mértékben egymásra vagytok utalva. Ez az azért nehéz ügy, ugye, mert. Mert filmeket csinálni, az mindig is egy nagyon nehéz műfaj volt, meg nehéz is lesz, még akkor is ö, anyagilag. Még akkor is, hogyha az van, mint mondjuk a Gabi filmjén, hogy nagyon-nagyon-nagyon olcsón, tényleg, és senki semmit nem kér, kb. csak eszünk, és, és fogyunk végig, amíg forgatunk, tehát ebből áll az egész. És, ö, és emiatt ö, egy, egy ilyen iskolába járó valaki, aki akar csinálni mondjuk egy diplomafilmet, ő nem tudja úgy elkezdeni, mint hogyha mondjuk az a feladatom, hogy kell írnom egy diszertációt, vagy, vagy valami elméleti munkát, úgyhogy, úgyhogy itt mindig mindig iszonyú fogcsikorgatva tudjuk csak előteremteni, hát aztán utána szerencsénk lett, mert miután meg lett mutatva ez a, ez a sketchfilm, akkor utána kopogtattak, hogy, hogy akkor kapunk valamennyi támogatást, hogy fejezzük be a diplomafilménket, és a gabi -ja is részben abból a támogatásból lett. Kárlói Viváriban milyen volt a fogadtatása a filmnek? Most már arról a filmről beszélünk, amiről beszélni is fogunk, ami jövő héten talán 30-án kerül a mozikba, tehát, hogy milyen volt? Én azt olvastam, hogy nagyon jó visszhangja volt. Hát őszintén, szólva nem nagyon tudom, mert, ő, mert amikor... De te voltál? Ja, igen, ott voltam, csak, csak annyira el voltam foglalma magammal, meg az, hogy izzadtam, meg izgultam, meg mindenféle problémám volt, meg -f -f csikorgattam a fogaimat, hogy, hogy azt hallottam, hogy nevetnek az emberek, aztán kimentem a vécére, de meg nagyon párás volt a szemüvegem, úgyhogy nem láttam semmit, hogy milyen fejek vannak, de, de így más emberektől, tehát nem az én érzékelésem, ez. Azt mondták, hogy, hogy szerették, meg nevettek, meg úgyhogy... Jó, akkor azért egy picit beszéljünk a filmről, hogy azok, akik hallgatják ezt a műsort, be tudjanak kapcsolódni. Tehát maga a film főszereplője Áron, nem véletlen, egy 29 éves fiatalember, nem tudom, hogy mennyire a saját történetedet írod meg, túl egy szakításon, valahol nagyon lenne a gödörben, próbálja magát újra összerakni. Tehát, hogy talán Dióhéban ennyi, de innen te jössz. Igen, hát... Ő... A, annyi, az, az, az, az talán okos mondani a filmről, hogy maguk a szituációk és az akciók, amik a filmen belül vannak, az, az, az javarész Gabinak a, a, a, az életéből van. Tehát van mondjuk a filmben, 5-6 olyan jelenet, ami, ami rám jellemző, Ö, a, a karakter pedig, tehát aki a, a, ez a fiúcska, aki szerepel benne, ez, a, ez, a, ez egy kis életképtelen kis görcs, ez, ez én vagyok, tehát hogy ez, ez, ez, ez javarészt, javarészt, javarészt én vagyok, tehát nem nagyok színész, hogy nem nagyon tudok sajnos más csinálni, mint ami vagyok, tehát hogy így tevődik össze. Azért te játszott, mert hogy fontos volt, hogy azok az attétűdök megjelenjenek, és akkor egy picit beszéljünk arról, hogy milyen ez a filmbéri áron, milyen a szerelem, beszéltünk arról, hogy itt a nyelv, a zene, a film az hogyan kapcsolódik össze, mi az átjárhatósága, tehát ebben a filmben ez hogy működött? Hát a, a, most pont a zene és a nyelv az, az egy érdekes dolog, ugyanis ugye van egy filmzene, aminek Gabi írta a zenéjét. Te magad énekelsz benne? Én éneklek, a, a szövegeket te meg Rejsz Gábor is írtátok? Igen, igen, vegyesen írtuk a, a, a szövegeket, és hát nagyrészt ő írta azért és amit tudom én, néhány dolgot én, meg, meg, meg, meg néhány dallamot én, de azért a, itt minden őt illet, tehát hogy én, én egy ilyen árnyék vagyok csak. Ö, viszont ezekből a dalokból nincsen a filmben, ö, tehát hogy én nem éneklek, mert amikor elkezdték megvágni, akkor arra jutott, hogy kicsit fura érzés az, hogy, hogy van egy szereplőnk, aki, aki végig beszél, ugye, meg, meg butáskodik a filmben, és közben meg egy dal megszólal, be szintén el, énekel, úgyhogy az összes, az, az nem vokál amik a filmben vannak most. Ennek ellenére lehet hallani olyan dalokat, majd gondolom a mai műsorban is, ahol éneklek, mert ezeket a függetlenül felvettük. Olyannyira, hogy most következzék egy következő részlet a filmből, a Viszlek Magammal című dal ugyanebből a filmből, Van Valami furcsa és megmagyarázhatatlanból. És sincsen most kedvem A fáradt páras, izzad, Fényes szelek, szobámba Fújják a telet Egyedül vagyok, halkan felettem Lélek, nyomó, paplan, És még a kurva, te is kiborult Amit az éjjel az ágy Mellé raktam Fáj a fogam, fáj a fejem Nincs családom, nincs életem Hol a konzerv jó Ez dalban, őjük meg a bőgő Csöcsömőt a falban az a a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az ég Itel a hajnal, méz a nappal, viszlek A komp az új, a kert a szomszéd, a régi mesék, a nyugágy az ég el a hajnal, méz a nappal, viszlek Viszlek magammal Porkázók, de nem néznek a szemembe a lányok pillangúk, mérték és egyéb rovarok eltakarják azt a kibaszott napot oké, okay, jó kedvem van futok tovább, de a számba fújja a porta a így nem lehet kivírni, nem köz, most nincs a kedvem sírni buszra szállok, izzad lelke, hú, te jó ég, a testet nem kell ezt inkább húzzál legyen, csak azt akarom mondani, hogy szeressetek Azú, a kert, a szomszéd, a régi mesé, a nyugágy az ég, Itt a hajnal, méz a nappal, viszlek. A kom, új, a kert, a szomszéd, a régi mesé, a nyugágy az ég, ital a hajnal, méz a nappal, viszlek, viszlek magammal. Tehát a ma este vendége Ferencik Áron és Szejler Péter rendezők eddig Áronnak a filméről beszélgettünk. Péter, láttad ezeket a filmeket, meg egyáltalán, hogy hogy kimaradtál, amikor minden ilyen közösbe megy? A Gábor filmét még nem sikerült, elejét a végén megnéz, de még mikor vágta, akkor egy 20 percet mutatott, aztán voltak mindenféle bemutatók, amikről pont lesikerült maradnom, de az a 20 perc már maga elég ígéretes volt, nekem. Volt egy rész, amit nálam forgatott le, és amiben én is szerepeltem, egy kis, kis időreig. Ugye? És hát a Gábor nekem, nekem nagyon jó barátom, mondjuk nem, nem feltétlen volt ez mindig így. Tehát a főiskola elején mi nem annyira kedveltük egymást, sokat rivalizáltunk, így ilyen ferdeszemmel néztünk egymást. És amikor euh, vicces történt, a, mindketten azért jöttünk össze, mert beléptünk a högbe, hogy szerezzünk pingpongasztalt a főiskolára, hogy a render idő amíg eltelik, addig lehessen mivel játszani, és azért beléptünk, ott oltatlanul így egymás mellé csapódtunk, és pingpongasztal viszont nem lett belőle sajnos, de mi megmaradtunk egymásnak, és a gábor azóta is én kitüntetett figyelemmel figyelem, és, és hát láthatóan, ez egy nagyon nagy dolog volt, amit ő csinált. És a korábbiakban még azt akartam elmondani, hogy, hogy amikor ugye voltak ezek a sketch filmek, vagy a közösség építés, mint olyan, az mindig általában a Gábortól indult ki. Tehát ő volt ennek a motorja. És hogy vicces, hogy az Áron meg én vagyunk itt, mert mi voltunk leginkább akik kerékkötői voltunk ennek a nagy összefogásnak. Nem mentünk volna magunk feje után. És hát sokszor mentünk is. Visszatérve Váronhoz, hogy már a főiskola alatt több filmet készült, és egy nagyon fontos film most, amely, mellett a Szabúr, ami, ha jól tudom, most éppen... Most van itt befejező stádiumban. Az mit jelent? Az egyszer már elkészült. Ő, nem, nem készült nem. még, csak... csak pont már, aki a műsornak a szerkesztője, Ő valahogy belekeveredett egyszer egy tesztvetítésbe, amit csináltunk belőle, még amikor egy ilyen korai megvágott kis kaki volt, és aztán ő megnézte, és akkor mondott véleményt, mások is mondtak, aztán újra vágtuk, és most pont ott tartunk, hogy most, most kezdenénk kiírni, úgyhogy nem, tehát hogy, hogy meglegyen a készfilm, úgyhogy ezért nem is nagyon lehet még látni, meg nem is nagyon láthatta senki. Hát arról szól, hogy csak hogy, hogyha beszélünk róla, akkor majd érthető legyen. Ez egy arról szó, hogy van, van egy, vagy elképzeljünk el egy embert, aki, ö, aki nem érez semmit, tehát nincsenek, nem tudom, egy tapintás, ízlés, szaglás, de érzelmei Tehát egy ilyen komplex betegségekből összetevődött figura. És hogyha ha vajon létezne ma egy ilyen ö, valaki, akkor, akkor a, a körülöttünk a társadalom, a közeg az, az mit. Ö, mit tenne vele. Tehát, hogyha büntetlenül bármit megtehetnénk valakivel, akkor vajon meddig mennénk el. Tehát, hogy egy... valaki hogy tudna létezni a mai világban, ezek nélkül, a képességek nélkül. Igen, Tehát, hogy többi... egy nincs az, hogy lesz, van. Igen, és, és, és hogy a többi, akik körülötte vannak, azok meddig mennek el, ugye? Mert ha valakit megüthetek, de semmit nem reagál rá, akkor az, az, az, az, az valaminek a kezdete lehet, és ez, ez egy mese erről. Hát persze. Mesének mesede, azért alapvetően még számadra nagyon fontos egy személyiség fölbomlása az, amiről szó ez Nem az egyetlen film, amiben ez foglalkoztat téged. Ráadásul rengeteg idősíkot pakolsz egymásra, hiszen belekerül a Horti korszak, belekerül a Kádár korszak. Tehát maga a személyiség fölbomlása és ezek a történelmi idősíkok, ezek mennyiben erősítik a filmet? Hát én, én azt gondolom erről, hogy hogy, egyfajta időtlenséget is teremte az, hogy ezek az idősékok így egymásra igen, pakolódnak. Igen, mert az van, hogy, hogy most attól függetlenül, hogy, hogy Horti vagy Kádár vagy száz évvel ezelőtt, vagy, vagy egyiptomi időnkben vannak bizonyos emberi tevékenységek, amik, amik periódikusan ismétlődnek. Tehát emberek időnként elvesznek egymástól dolgokat. Hogy, hogy a maguk magukat gazdagítsák ezzel. És amit én szettem volna állítani ezzel a filmmel, az, az, az ennek egy lenyomata. Azért van benne 20-as évekbeli ruha, azért van benne 60-as évekbeli bútor, meg, meg mai modern, nem tudom, lány benne, vagy nem tudom hipster lány, mert. Mert hogy, mert hogy ezek a dolgok, amik ebbe a filmbe történnek, ezek örökérvényűek, tehát hogy mindig, mindig lesznek zsarnokok, akik, akik rátaposnak valakinek a gigájára, és ez ö, valamennyire szerintem nekünk feladatunk, hogy ezzel ellen jelentkezzünk, hogy bocsánat, de nem értek egyet a dologgal. Úgyhogy ezért hát tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mikor történik, mert a dolgok megismétlődnek. Nem, vagy mo nem... nem mondom teljesen azt, vagy, hogy teljesen mindegy, hogy mikor történik. Te de azért ha... valamiért behúztál bizonyos korszakokat. Igen. De ha figyelek arra, hogy mi történik, és összevetem a, nem tudom én, a különböző, tényleg mondjuk digitatúrákat, vagy a különböző olyan helyzeteket, ahol, ahol ezek az esetek előfordultak, akkor vannak olyan, dolgok, amik mindig, mindig ugyanúgy történnek, és ez olyan, mintha nem is, nem is politika lenne már, meg nem is történelem, hanem egyszerűen az emberi természetből adódik. Olyan, mintha egyszerűen ilyenek vagyunk, hogy de jól lesik ki kivenni a másik kezéből a kenyeret, hogyha izi. Tehát, hogy mintha lenne valamilyen különös perverziója, nem tudom, a, a fajtánknak és, és engem ez, ez, ez be a filmben foglalkoztatott. Ez különben egy közös szál ez a történelmi háttérnek a megidézés, és most egy következő rövid részletet hallgassanak meg Szejler Péternek a filméről a bevezetés az általános nyelvészetbe, ebből jön egy részlet. Ha mondatokkal társadalmi kezdünk, szintén be kell tartanunk bizonyos szabályokat. Informatívnak, tényszerűnek, relevánsnak kell lennünk, kerülve minden homályosságot és kétértelmiséget. Muszáj, hogy tömörség és rendezettség jellemezzen minket, különben elveszünk a szavak sűrűjében. Édesapám egyik este véletlenül összefutott édesanyámmal, egy közeli bárban. Beszélgetni kezdtek. Bár apám esetében ez furcsa lenne mondani. Apám ugyanis olyan ember, aki nem beszél, ha nincs mit mondania. Ez, amint láthattuk, nem mindig vezet a legjobb eredményre. De aznap este anyám valószínűleg semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy valaki végre egyszer, vég hallgassa. Egészségedre, Jónás. <gül> Bocsánat, nagyon viccesen ne ment. Egyébként meg tényleg ne haragud mert Ai, néha nem tudja, hogy mit csinál. De amúgy család volt idegesen, nem rám, és kezdtem könyvtárba járni az egyetem alatt. Rászoktam arra, hogy fénymásolok, háborús időkről leginkább, amiket írtak a, a feleségek a, a férjeiknek. Leégetem a széleit, bekenem őket hamúval. ezeket bekeretezem, és akkor kirakom a szoba falára. Egyébként a, a Ferinél lakom, mert neki egy hatalmas, nagyon nagy lakása van. Aztán erről leszoktatott, mert azt mondta, hogy ez. Hát ez, ez nem. Nem túl szép. Lent vannak ott a garázsban, ott a, az egyik dobozban. Nem tudom, a kavarognak a gondolataim ezzel a régebbi dolgokkal kapcsolatban. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon emlékezetes buli maradt meg, ami... <gül> Elmentünk a helyi bárba, és hát gajrészegre magunkat. Mostóban vagyok. Áramszünet volt, teljesen sötét volt minden, de ott állt mellettem valaki, nagyon jó teste volt, mert úgy elkezdtem tapogatni és is. Ott vagyok a piszoáron, ott, ott ülök mesztelenül, és akkor ő is ott jött felém, aztán megéreztem, hogy ő is mesztelen, mert két hónapig nem jött meg a menstruáció, akkor el kellett mennem a nőgyógyászhoz. Egy rövid részletet hallottunk Szeiler Péternek a filmjéből, a bevezetés az általános nyelvészetbe, és hagyj kezdtem, majd valamivel maga a film is indul, Érezzük, még a feleletet is adtunk minden lehetséges, tudományos kérdésre, életproblémáinkat ezzel még egyáltalán nem érintettük. Akkor persze nem marad egyetlen további kérdés sem, és éppen ez lesz a válasz. És valahol itt kötődne össze a ti kettőtök filmje, hogy valahogy ugyanazt az időtlenséget próbáljátok talán megfogni. De néhány mondat van, a te filmeredről is beszéljünk, hogy miről szól. Igen, <kül> Hát azért két elég külön irányból indultunk el. Én elmondom, úgy indult az, ez a bevezetés történet számomra, hogy, hogy első körben mi egy nyelvi oktatófilmet szerettünk volna csinálni, ami kvázi ilyen magyar tanító nyelvleckékkel tele dolog, és, és, és ez ebből adódik ki egy olyan történet, ami, ami viszont magánál többre mutat. Tehát egy szerelmi háromszög, szól maga a film, de, de ezt, ezt más, más módokon mutatja be. Ugyanis a, erről az első koncepcióról letettünk, és én akkoriban nagyon sokat foglalkoztam nyelvészettel, és megpróbáltam azokkal az akkoriban tanult, vagy megismert nyelvészeti megközelítésekkel megvizsgálni olyan egyszerű szituációkat, mint két ember megszólít egymást, vagy valaki hazudik valakinek, vagy valaki éppen ellenkezőleg őszinte a másikkal. És hogy hogyan viszonyulnak ezek a meg tényleg hétköznapi dolgok azokhoz, amiket a nyelvészet állít róluk. Hát igazából az arra akartam rámutatni, hogy, hogy nem nagyon van köszönő viszonyban az amit, az, amit a tudomány megpróbál leszűrni. A, a, itt a, is egy nincs van, egy nincs kommunikáció van. Mert hát, egy nagyon nehéz. <kül> ö... Nem ezt nem mondanám, csak ahogy mi megközelítjük a, a mondjuk a nyelvészet oldaláról a nyelvet. A, a, úgy nem feltétlenül tárjuk föl mindazt, ami, mindazt, ami a nyelven benne van. És, és ehhez jött az a típusú formátum, amiből ugye itt a rádióban nem sokat látunk, de hát hogy az volt a lényeg, hogy minden egyes szituáció, vagy minden egyes jelenet ahhoz az érzelmi állapothoz passzoljon, amit az adott jelenet főszereplőjei lát, és hogy igazából ne, ne, ne legyen semmi olyan elem, mondjuk egy, egy olyan, egy filmes díszletben, ami, amiről nincs szó, vagy ami nincs használatban, vagy ami... ami Jó, ami bocsánat, nincsen. akkor közelítsünk a szöveg felől, hiszen itt uh, Áron is említette a lányt, itt a szövegben elhangzott egy női, vagy egy lány monológ. Igen, sajnos nem végig, mert ez... ez Aha, <gül> hát ennyi fér bele, igen, igen. de hogy akkor... Itt ezt a női monológot, meg ennek a testiségét, ha ezt egy picit érzékelhetővé tennéd. Azért mondom, hogy kár, hogy nem, nem ment végig, mert a, a, ahogyan ez a monológ fölépül, az igazából arról akart szólni, hogy ha, ha az elején, a film elején megemlített szabályokat használjuk a társalgás során, attól még egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megértetnünk magunkat. Hogyha még fordított esetben, mint az is elképzelhető, hogy hát össze-vissza beszélünk, de aki, aki figyel ránk, és füleli, amit mondunk, az, az félszavakból is megért minket. És ezért van egy páros jelenet ebben a filmben, ahol anyu ugye elmondja a saját történetét, és azt, hogy ő mennyire boldog a mostani párjával, miközben látjuk rajta, hogy ez, ez nem igaz, és közben is össze-vissza csapong, és, és hát nem találja azt az utat, ahogyan átadja, amit szeretne mondani, és mégis megértésre talál a, a fiú által, és utána pedig a fiúnak van egy vallomása, ami az ő szinte igazság, és ami tényleg az ő szívéből jön, de hát egy kicsit félelmetes, egy kicsit aggasztó, és egy kicsit, kicsit meg is ijeszti ezt a lányt, vagyis hát annyira, hogy, hogy ott is hagyja őt. Azt, azt gondolom, hogy fontos, hogy a narráció a te hangot, és hogy a szülők megismerkedéséről, és mondjuk a narrátornak a fogantatásáról is szól a film, te is visszamész a múltba, tehát mennyire saját történet nálad is, mint ahogy ezt kérdeztem Áronnál is. Személyes vonatkozásai nincsenek. Ez egy, ez egy ötlet volt, hogy a, a, aki beszél, az, az, az a saját történetét mesélje el a, a nyelvtani példák mögé bújtatva. Tehát akkor ez mégis szól múltról, vagy elhallgatott múltról, vagy nem ismert múltról, tehát hogy mennyire fontos Igen, szól az múltról, a... De nem, semmiképp sem a történelmi értelemben. Tehát, hogy ö, nem, mindenképpen ugye, ott van ez velünk, és ott van mögöttünk, erről beszéltünk a a szerkesztő szerkesztőúrral is már előtte, aki mesélte, hogy ez lesz megemlítve majd, de, de úgy éreztük, hogy, vagy úgy éreztem, amikor ezt csináltuk, hogy, hogy ez inkább, inkább egy, egy kulissza, ami előtt zajlódnak a dolgok, és mi nem ilyen kulisszát szeretnénk ennek a történetnek. Ami a stilizáció részét illeti, több dolog onnan is jön, hogy, hogy, hogy mivel nyelvtan gondolat, Ö, szavak. Ö, tehát, hogy amikor én régen könyvet olvastam, rémlik ez az élmény, hogy, hogy amíg nem volt ott írva a falakról szó, hogy azok milyen színűek, addig nem láttam magam előtt, vizualizáltam a fejemben a szavakat. A, amíg nem volt egy asztalról szó, a a történetben, addig nem láttam a fejembe felépített térben azt az asztalt. Tehát amikor olvas az ember, akkor csak azok a dolgok jelnek meg neki, amik említve vannak, és innen jött az az ötlet, hogy, hogy itt, is, itt is egy viszonylag viszonylag hiányos térben legyenek elhelyezve a dolgok, és ez ugye, hogy ez ne egy üres műterem legyen, amiben ami a, vagy egy fehér háttér, ami még egyébként fölmerült akkor ötletként, ezért jött az az ötlet, hogy próbáljuk meg azt viszont díszletté tenni, ami, a, ami az érzéseik között járhat, vagy ami a fejükben mint érzés. Az, az azért nekem különleges volt, hogy nyelvészet a filmnek lehet egy téma, és itt kötődik valamilyen módon a nyelv és a vizualitás, hiszen egy másik film, a halotti beszéd, szintén e körül mozog. Igen, de az, az egészen más értelemben Ott a én ugye előtt az eltére jártam, és ott, ott, a, ott az, a, az emberek, meg az a típusú közeg, amit ott megismerkedtem, azt én úgy éreztem, hogy, hogy valami olyan, amit jól sikerült megismernem, és, és amiben így biztosan el tudok mozgatni egy szereplőt. És annak előtte nekem is egy ilyen, tehát egy lehetséges, lehetséges variációja volt az életemnek, hogy én is egy olyan tanár leszek, mint, mint aki abban a főszereplő, és innen indult ez az egész történet. Tehát itt azért lényegesen áttételesebben kapcsolódunk a nyelvtanhoz. Jó, mindjárt visszatérünk, és most, ha van valami furcsa és megmagyarázhatatlanból, az Ez Van című szám. Most az, hogy értelmet keres Mert nem lesznek tabuk Ölel majd a nyug a apának vállára borul Nem kell lesz többé Azért, hogy megvéd Nincsen ellenség Mert minden az enyém Ez van minden Mindegy kincsen Nincsen más Csak jó Hogy a mesék Az, akinek nem volt soha olyan szép Kis színes tollam, mitől az olgal Én ének szívébe lopta magát dolba ma lenne, ha nem Meg, de sajnos elvetem edve Zajton a drága tanár Hogy lesz az kérem, vagy hát szerettem régen Szerettem régen Gondoltam egyet Kettőnek hitted két a zsebben rohadható meg ez van minden mindegy kincsen nincsen más csak jó ez van minden mindegy kincsen nincsen más csak jó ez van minden Első közlésben Szellik Péter és Áron, és akkor folytatjuk tovább a filmekről. Péter új nyelvet, vagy nem tudom, hogy új nyelvet, de mindenképpen a filmnek egyfajta új megközelítés elkezdtél az animációval foglalkozni. Igen, ez egyfelől szerencsés véletlen is volt, hogy ez engem megtalált az animáció, Másrészt meg akkor, tehát véget ért a főiskola, akkor, akkor igazából én nem nagyon tudtam, hogy ö, hova hogy hogyan kezdjek a dolgaimhoz. Ö, volt, lett volna egy ilyen hagyományos út, amit ugye a, a, az első nagyjátékfilm, vagy az erre való felkészülésült volna, de, de nem nagyon éreztem még magamat erre készen, úgy gondoltam, hogy, hogy más, más dolgok, tehát még tanulnom kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ezen az úton elinduljak, és akkor egyszer megtalált egy ilyen felkérés, hogy animációs sorozatot csináljak, megcsináltuk elég rossz lett, de utána megmaradt a tapasztalat és a, a társaság, akikkel elkezdtem, és azóta ebből épülve egészen egészen jól haladunk, és most a, most a harmadik közös, negyedik közös munkánkat készítjük. És az utóbbi három ezzel együtt is már olyan, amire tényleg büszke is tudok lenni, és nem a tanuló pénz kategóriába tartozik. Van egy elmondatod, a bármiből lehet bármi, ezt Péternél olvastam, tudom, hogy Áron egyetérte. egyet érte. De a filmkészítésnek az alapja, bármiből lehet bármivel, mit kezdtek? Én, én mondjam? Aha. Hát bármiből lehet bármi. Ezzel egyet tudok érteni. Amikor igazából szerintem az a legjobb időszak, amikor az ember játszadozik a fejében, tehát amikor nullán vagy, és éppen nincsen mit csinálni, és elkezdett kitalálni, hogy mi legyen. És akkor a fejedben történik minden. Szerintem bármilyen, bármilyen kitaláló, meg alkotó, meg létrehozó tevékenységnek ez a legszebb része. Mert, mert, a, mert a fejedben, ez a bármiből lehet bármi, ez, ez itt, itt tevődik össze. Meg kell nézni mondjuk Gabinak a filmjét, ahol egy ö, ö, lefolyóban ragadt hajszál, Köri, tekeredik körülbelül a történet, és, és az, az aztán már tényleg nem egy olyan dolog, amit ha bárkinek megmutatok a 4-6-os villamoson, itt van ez a hajszál, akkor tessék, mondjatok róla valamit, a legtöbb ember az csak legyint, és ott van Gabi, aki meg, aki meg egy filmet csinált köré szóval. Ez, ez igaz. Igen, ezt azért ő, őszinte leszek, ez nem az én mondásom, hanem a főnököm, akivel az animációs <gül> filmeket csináljuk neki a hatalmas mondata, ami ugyanis ö, ö, szerintem ezt nem kell magyarázni, a bármiből lehet bármi bölcsességét, tehát ez, ez nem csak a filmre, hanem az életre is igaz, azt hiszem. És, ö, de onnan jött föl, mi csináltunk egy fotóanimációs kis ahol, ö, amit úgy próbáltunk megoldani, hogy, hogy én én féltem nagyon a fotó konkrétságától, és főleg attól, hogy azok egymással milyen viszonyba kerülnek, hogy minden tárgyat egy másikkal helyettesítettünk be, egy másikkal, ami rá hasonlít, és akkor azt fotóztuk a helyet, és próbáltunk így egy, egy koherens világot teremteni, és akkor ennek volt a, amikor, hogy miből csináljunk mit, ennek volt a jelmondata főnökömtől, hogy bármiből lehet bármi. Úgyhogy ez a fajta szabadság kell, hogy ugye az embert, amikor dolgokba belekezd. Azt gondolom, hogy ez a szabadság közös lehet, és akkor újabb zene, van valami furcsa, és megmagyarázhatatlanból, az anyu megkapta a még Lehet, a kabátor... Sajnál Érdemben nem vagy már A szívében Csak a papíron üzenetekben Fotókon Hogy halhatatlannak A, hatatlan, a sonot, Hol már rég Minden halott Anyu megkapta a vízút, abú rég nem béla volt. Te nem vagy itt, és már az fáj, hogy mindez nem szomorú. Anyu megkapta a vízút, a rég Show it és rész a beszélgetésünkből Péterrel és Áronnal, és egy picit a közöseket próbálnám összehozni, tehát hogy a hétköznapi élet, amit alapul vesztek, de közben azt veszitek ki mind a ketten a filmről, ami nem az aktivitás, hanem sokkal inkább a passzivitásról szól, de hogy ezt hogyan lehet filmes eszközökkel megvalósítani? Hát ez pont egy nehéz kérdés, ugyanis a film az nagyon nem díjazza a passzivitást, ez szerintem mindkettőnk mind számára kiderült számomra, szabulban mindenképpen, tehát hogy egy, egy semmit tevő kődarab. Bocsánat, ezt azért a 20. század művészete és filmes művészete is már földolgozta, de miben új, mondjuk a 21. században ehhez hozzányúlni a ti filmes eszközeitekkel? Igen, ez azért azért nagyon érdekes, mert a mert ez sok, szerintem ez sokakat foglalkoztat, és aztán amikor elkezdenek ezzel foglalkozni, akkor jönnek rá, hogy ez milyen, milyen írtózatosan nehéz egy olyan karaktert végvinni egy történetben, aki, aki tulajdonképpen nem csinál semmit végig. És ugye az ember leül egy moziba, és mit vár, amikor leül egy moziba, azt várja, hogy ugye a film, akkor az, az egy viszonylag reális keretek között mozgó médium. Tudom, hogy vannak ellenpéldák, de azért nagy részt a film az egy, mondjuk a festészette, vagy pont az animációval szemben, az, az, az egy igen, igen reális alapokon nyugó médium, és az azonosulást egy főszereplővel az, hogy ő passzív, és nem csinál semmit, az, az nagyon-nagyon megnehezíti. Azért az Oblomov néhány napja ezt áttörte. Igen, igen van, de igen. a film, film, tehát az azért másik kicsit, és a a klasszikus dramatúria az arra épít, hogy van egy szereplő, akinek vannak vágyai, amiket el szeretne érni, és abban dolgok akadályozzák. Vagy eléri őket, és ez neki jó, vagy eléri őket, és ez neki pont rossz, vagy, vagy ez meg sem történik. De nehéz azt motivációként felmutatni, hogy nem hagyjatok végén. De ez nyugtató. érzés nálattok? Tehát, hogy ez mindannyiatoknál megjelenik, vagy erre az osztályra nagyon jellemző, mert Enyedi Ildikóta tette ezt a fajta kezét. Hát ezt nem tudom igazából. Ilyenekről nehezen, ezekre nehezen tudok válaszolni, mert az én generációs érzésem az leginkább az, hogy ne fejtsük -e fogad, most mert akkor büdös lesz a szám, tehát hogy eddig hát, terjed. Is, hogy... És aztán utána, amikor utána csinálok valamit, és akkor abban, abban van valami lenyomat, de ennyire nincs megfogalmazva legalábbis. Jó, én azért, bennem. hogyha lenyomat, akkor még egy picit beszéljünk a jövőről, hiszen ö, készül egy ö, záróvizsgafilmed, egy tévésfilmed, egy ismert mesének a feldolgozás, és erről még egy picit. Igen, ö, azt nem szeretném elmondani, hogy milyen mesemet, hát, ha még Ugyanis ez egy... Hát ez egy olyan film lesz, ami egy felnőttetnek szóló mese, egy nagyon híres meséről, pontosabban egy nagyon híres mese kialakulásáról, és egy feszült, thrillerszerű, krimiszerű történetet kell elképzelni. Ugye a, a, hát a magyar népmesék és a mesékben is nagyon sok olyan témakör van, amik rengeteg lehetőséget adnak titokzatos históriáknak a felkutatására és, és furcsa helyek bemutatására, és ez is egy ilyen lesz, ez egy tévéfilm lesz, amit hát most még ugye ilyen anyagi jellegű problémáink vannak, hogy, hogy meg tudjuk-e valósítani, de nagyon azon vagyok, hogy meg tudjuk, mert ígéretesnek tűnik. Magába jó lenne, hogy tévéfilm készülnek és akkor Péter is mondta, hogy szeretne még néhány mondatot beszélni arról a készülő animációs filméről, amiről én rajzokat láttam a neten. Igen, kettő is van, az egyik az most készült el, és ezt így hogy szívvel, amit hamarosan be is fogunk mutatni, ha minden jól megy. Ez, ez egy kis játékfilm lesz, és szerintem nagyon-nagyon ígéretes, a másik pedig egy, egy sorozatba fogtunk bele, ami kifejezetten gyerekeknek készül. Ez a az elmúlt három évem az animációban ezt azért, ezt a tapasztalatot szült, hogy bármennyire is én is szerettem ezeket, azért a célcsoportja ennek a, a leginkább a gyerekek, vagy ők azok, akik megfoghatók, és bele akartuk vinni a, azt a tudományos, ismeretterjesztő oldalt is, amit mi a főnököm a ma, a fazekasba járt, én az apácaiba, mi mindig így ezzel így kacérkodtunk, hogy a természettudományokat hoz, hogyan vonjuk ebbe bele. Nyilván nehézkes, de, de ez a történet, ez ad lehetőséget egy, egy hajótöröttes történet. Egy nagypapa és az unokája hajótörés szembennek egy lakatlan szigeten, és arról szól, hogy hogyan élnek ott túl, tehát hogyan oldalak, meg gyakorlati problémákat. Megint túlélésről, és... Még Ségütség lett volna ilyen kérdésem, de lassan véget ért a mai műsorunk. Tehát ennyi fért a mai adásba. Ferenci Kárlon és Sailer Péter, Nagyon köszönjük. fiatal filmrendező. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Uh, és uh, Pályi szerkesztő nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották, és még egy pillanat, hiszen van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Búcsúbuli című száma fog elhangozni. Következő héten pedig Vári György várja önöket, Kornis Mihály íróval tartsanak velünk a jövő héten is. Martonévát hallották.